Aici, Radio România Cultural. Teatru Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. Ce înseamnă să fii onest? Adaptare radiofonică după comedia lui Oscar Wilde. Algernon Moncrie este un tânăr așa cum putem întâlni mulți în Londra sfârșitului epocii victoriene. Nu are un venit sigur, în schimb are datorii. Nu muncește. Adesea însă este obosit și plictisit. Ceaiurile, recepțiile, neurile sunt o adevărată povară. Pentru a respira în voie, evadează din când în când la țară. Alt mediu, alte aventuri te înviore, În apartamentul său din Half Moon Street, mobilat luxos și cu gust, Lane, valetul, pregătește ceaiul. Potem că nu se cuvine să trag cu urechea, sir. Păcat pentru tine Nu cânt bine, oricine poate să cânte bine Dar cânt cu mult sentiment În ceea ce privește pianul, atul eu este sentimentul Arta o păstrez pentru viață Da, sora. Și pentru că venim vorba de arta vieții ai pregătit semiciule cu castraveți pentru Lady Bracknell? Da, sir. Bine, Lane. Mulțumesc. Mulțumesc, sir. Mr. Mm. Honest Worthing. Mmm! Ce mai faci dacă nu Honest? Ce te cu ce la oraș? <hăh> distracțiile, Distracție. Ce te poate aduce la Londra? După cum văd, mănânci care de obicei Și de ce să ai cu castrăreț? Ce-i risipa asta nesocotită la un tinerel ca tine, m? Cine vine la ceai? Numai Mătușa Augusta și Gwendolin. Oh, admirabil! Da, admirabil, dar tare mă tem că Mătușa Augusta nu o să fie prea încântată de prezența ta aici. Îmi dai voie să te întreb de ce? Dragul meu, flirtez cu Gwendolin fără pic de rușine. Aproape la fel cum flirtează Gwendolyn cu tine. Flirtez? Mm. O iubesc pe Gwendolyn. Mm. Am venit la Londra special ca să-i cer mâna. Te spuneai că ai venit aici pentru distracții. Ori eu numesc asta o afară. Ești cu totul lipsit de romanticism. Mm. Nu văd ce poate fi romantic într-o cerere în căsătorie. Să iubește. A? Da, asta e foarte romantic. Dar să ceri mâna nu e romantic deloc. Ci... Dacă te acceptă, se întâmplă deseori, atunci tot farmecul s-a dus. Nesiguranța, iată tot farmecul unei idile. Dacă mă voi căsători vreodată, voi căuta să uit cât mai repede acest pas. Nici nu mă îndoiesc, dragă Ergi, Divorțurile au fost inventate anume pentru oameni cu memoria slavă. Discuția noastră nu are rost. Nu, nu, nu, nu, nu, te da. rog, te rog, ce? Nu te atinge de sandwich cu castraveți. Sunt comandate special pentru mătușa augusta. Bine, dar văd că tu mănânci tot timpul. Nu, asta e altceva. E mătușa mea. Tu ia pâine cu unt. Pâinea cu unt este pentru gendolin. Gwendolin adoră pâinea cu unt. De fapt, pâinea cu unt este foarte bună. Mm -hmm. Eh, dragul meu, înghiți de parcă ar trebui să mănânci tot. Te porți ca și cum ați fi doriți. Nu e încă soția ta. Și... Nici nu cred că va fi o De ce spui asta? Dragul meu, Gwendoline este verișoara mea Și pentru ca să fiu de acord cu această căsătorie, va trebui să lămurești mai întâi toată povestea cu Cecily Cecily? Dar ce Dumnezeu vrei să spui? Ce vrei să spui elgic cu Cecily? Nu cunosc pe nimeni cu numele Cecily Nu? Iată tabachiera pe care ai uitat-o în salon când ai luat ultima oară masa cu mine Oh, dar acum când văd ce ai scris înăuntru, descoper că tabacherea nici nu e a ta. Baia mea, mai văzut cu tabacherea asta de o sută de ori. Na, stai puțin, nu e tabacherea ta. Această tabachere a fost dăruită de cineva cu numele Cecily. Or, tu ai spus că nu cunoști pe nimeni cu acest nume. Ei bine, dacă vrei să știi, din întâmplare, Cecily e mătușa mea. Mătușa ta? Da, mă, și, mă, și mă, încă o bătrână leeri încântătoare Stăla tu, Ambridge da, Wells Hai, dă da, da. Dar dacă este mătușa ta și stăla tu, De ce spune micuța Cecilie? Uite, uite De la micuța Cecilie cu toată dragostea dar, dragul meu, ce-i cu asta? Unele mătuși sunt mari, altele sunt mici Da, da. dar de ce îți spune mătușa ta? Unchiul ei De la micuța sesile cu toată dragostea iubitului meu, unchi John Mă rog, o mătușă poate să fie o mătușă mică, nimic de zis Dar de ce o mătușă, indiferent de dimensiunile ei, iar spune unchiule propriului ei nepot? Asta nu mai înțeleg În afară de asta numele tău nici nu este John, este onest Nu e onest, e John No, mi-ai spus că este onest Întotdeauna te-am prezentat așa Răspuns la numele de onest Arăți ca și cum, într-adevăr, numele tău ar fi onest N-am văzut în viața mea un om cu un aspect mai onest decât al tău E absurd să pretinzi că numele tău nu este onest E și pe cărțile tale de vizită Uite Mr. Honest Orsing Strada Albanii numărul 4 O voi păstra ca dovadă că numele tău este onest Dacă o să cauți vreodată să negi față de mine, de Gwendolyn sau de oricare altul. E bine, onest... Ei bine, numele meu este onest la oraș și John la țară, iar tabacherea am primit-o la țară. Da, dar asta nu explică de ce mica ta mătușă Sesivii care stă la Tambridge Wells te numește dragul ei unț. Hai băiatăle, hai, curaj, deschide gura. Dacă Elge, vorbește exact ca un dentist. Este foarte urât să vorbești ca un dentist atunci când nu ești un dentist. Dă o impresie falsă. Ca și dantura falsă pe care o pun dentiștii. Hai, acum dai drumul. Spune tot. Poți să să-ți spun că am bănuit întotdeauna că pe ascuns ești un adevărat Bambury. Acum sunt sigur. Bambury? Mm -hmm. Dar ce este aia Îți voi explica eu ce înseamnă acest termen unic. Dar mai întâi, fii bun și lămurește-mă de ce ești onest la oraș? Și John la țară. Bine, dă-mi întâi și... Iată. Și acum dăm și tu mie explicația. Dar te rog, fă-o cât mai de necrezut. Ia, dragul meu, nu este nimic de necrezut în explicația mea. În realitate e ceva cu totul obișnuit. Prin testamentul bătrânului Somos Cardiu, care m-a adoptat pe când eram copil, nepoata lui, Misesi Ricardiu, a fost pusă sub tutela mea. Cecily, care mă numește unchiul ei din sentimente de respect pe care tu probabil nu poți să le înțelegi trăiește în casa mea de la țară sub supraveghere devotată ei guvernante Miss Prism Apropo, unde este casa asta de la țară? Asta nu te privește pe tine, iubitule Nu o să fii invitat acolo Pot să te asigur că nu este în Shropshire Asta bănuiai, meu dragul meu Am colindat cu ajutorul lui Bambere, peste tot în Shropshire, în două rânduri Dar în sfârșit, continuă de ce ești tu onest la oraș și John la țară? Dragul meu, Argin, nu știu dacă vei putea înțelege adevăratele mele motive. Nu ești destul de serios. Când ești pus în situația de tutore, trebuie să adopți totdeauna o înaltă ținută morală. Este de datoria ta să faci asta. Și atunci, <laughs> pentru a veni la oraș, m-am folosit totdeauna de pretextul că am un frate mai tânăr, onest, care locuiește în strada Albany, și care intre mereu în cele mai teribile încurcături A -a. Acesta, dragă rege, este adevărul pur și simplu Adevărul este rare ori pur și niciodată simplu Deci, ți-ai creat și tu un bambere Ce Dumnezeu vrei să spui? Uite, tu ai inventat un frate mai tânăr, onest De care te folosești foarte bine ca să poți veni la oraș de câte ori poftești Ei bine, eu am inventat un prieten Bambării Veșnic bolnav ca să poți să o șterg la țară oricând doresc uh -huh. Bambării este de neprețuit Înțeleg. De exemplu, dacă nu ar fi sănătatea teribil de șubre de lui Bamberi, N-aș putea să iau masa de seară cu tine la continental uh -huh. Fiindcă de o săptămână sunt invitat la mătușa Augusta Dar nici nu ți-am cerut să masa cu mine de seară Știu Știu Ești teribil de neatent când e vorba să faci invitații. E o nedelicateție din partea ta Nimic nu-i supără mai mult pe oameni decât să nu-i inviți Ai face mult mai bine să iei masa cu mătușa ta Augusta oh. <laughs> Trebuie să fie mătușa Augusta Numai rudele sau creditorii sună în felul acesta Wagnerian ah, Ascultă Dacă te scap de ea pentru 10 minute ca să-ți dau ocazia să-i cer mâna lui Gwendoline, Mă inviți seara la Continental? Da, dacă ține neapărat Lady Breckner și Miss Fairfax. Bună seara, draga Elgi. Sper că toate bune. Mai simt foarte bine mătușa, A, Nu e și același lucru. În realitate, rară ori se împacă una cu alta. Oh Draga mea, Guendor, nu ești încântătoare. Sunt întotdeauna încântătoare. Nu-i așa, Mr. Worthing? Ești desăvârșită, Miss Fairfax. Oh, sper că nu. Nu m-aș mai putea perfecționa. Ori eu am de gând să evoluez în mai multe direcții. Îmi pare rău că am întârgeat puțin elgi. dar a trebuit să fac o vizită scumpă pe Lady Herbory. n am mai fost la ea de la moartea bietului ei soț. Ei bine, n-am văzut niciodată o femeie așa de mult schimbată. Da? A tinerit cu cel puțin 20 de ani. Oh! Și acum o să iau o cească de ceai și unul din delicioasele sandwichuri cu casraveci pe care mi-l-ai promis. Cum să nu mătușau, Măstă? Gwendoline, da. nu vii să stai aici? Mulțumesc, mamă. Stau foarte bine și aici. Poftim, Mătușau, Măstă. Oh, mulțumesc. Mulțumesc, Argenon. Ți-am rezervat o mare plăcere pentru diseară. Da? Da. Vei sta lângă Mary Fairware, <laughs> care este o femeie atât de drăguță și atât de atentă față de soțul ei. Este o încântare să-i privești. <laughs> Mi-e teamă, mătușa Augusta, că va trebui totuși să renunți la plăcerea de a lua masa la adunătate din seară. Sper că nu, Algenon. Da. Nu, mi-a stricat toată masa. Dacă nu vii tu, va trebui să țină locul unghiul tău. Ori el trebuie să mănânce singur. Din fericire s-a obișnuit cu asta. Sunt dezolat, dar tocmai mi s-a telegrafiat că bietul meu prieten Bambări este din nou grav bolnav. <laughs> Probabil că e nevoie de prezența mea Ciudat, se pare că sănătatea acestui Mr. Bambury este deosebit de șubredă Da, da, da, da, da, da, da, oh, bietul Bambury este foarte rău, onda Ei, ce să spun, Elgenon, zice că este timpul ca Mr. Bambury să se hotărească dacă vrea să trăiască sau să-și dea sufletul și voi asta este absurdă și aș rămâne îndatorată dacă l-ai rugat din partea mea pămisă Bamberi să fie amabil și să nu aibă vreo criză sâmbătă, ce contezi pe tine să ai grijă de muzică. La această ultimă searata mea, s-o că este neapărat nevoie de un stimulent în conversație, mai ales acum, la sfârșitul sezonului, când fiecare a spus, de fapt, tot ce avea de spus, adică nu prea mult. Da, voi vorbi cu Bâmbării, Augusta, dacă mai este conștient. Și cred că pot să-ți promit că sâmbătă va fi sănătos. Da. În legătură cu muzica, nu vrei să vii puțin cu mine în camera de-alături? Să revedem împreună programul pe care l-am schițat. Oh, mulțumesc, mulțumesc, Sajman. Ești plin de atenție. Da. Sunt sigură că programul va fi excepțional, după ce îl voi verifica puțin. Da, da. Da. Vii cu mine? Bineînțeles, mamă? Da. Ok, pe aici mă gândește-am Da. Mi Da. Minunat timp a fost astăzi, Mr. Fairfax. Oh, te rog, nu-mi vorbi de timp, Mr. Worsing. Întotdeauna când oamenii vorbesc de timp, sunt sigură că se gândesc la altceva. Și asta mă enervează. Da, și, și eu mă gândeam la altceva. Știam. De fapt, nu greșesc niciodată și ruga să-mi dai voie să profit de ocazii că Lady Black ne lipsește o clipă Chiar te sfătuiesc să o faci Mama are prostul obicei de a reveni pe neașteptate oh, Am avut atâtea ori discuții din cauza asta Miss Fairfax Da Din clipa în care te-am cunoscut Te-am admirat mai mult decât pe oricare altă fată Pe care am cunoscut-o vreodată de când De când te-am cunoscut pe dumneata Da, da, sunt sigură dar deseori aș fi vrut ca în societate Să fii mai comunicativ Ai avut totdeauna pentru mine un farmec irezistibil Nu mi erai deloc indiferent chiar înainte de a te cunoaște Mr. Warsing, sper că știi că trăim într-o a idealurilor oh, sigur. Așa scrie totdeauna revistele scumpe și După cum aflu, așa se vorbește până și în cercurile provinciale Și idealul meu etern a fost să iubesc pe cineva care se numește Onest În o... o... o... numele on. acesta are ceva care inspiră o încredere deplină. Din clipa în care Algernon mi-a spus că are un prieten Onest Am știut că sunt sortită să te iubesc Mă iubești? Adevărat, Gwendolyn La nebunie Dragă mea, mm. nici nu știi cât sunt de fericit Onest, dragul meu Vrei poate să spui că... Nu mai putea iubi dacă nu m-aș numi onest? Dar numele tău este onest. Bine, da, știu, da. dar să zicem că m-aș numi altfel. Bă, mm. atunci nu mai iubi? Nu, no, asta nu e decât o speculație metafizică. Și ca cele mai multe speculații metafizice, nu are nicio legătură cu viața reală, așa cum o cunoaștem noi. Da. Dar pe mine, dragă mea, îți spun foarte sincer, nu mă prea interesează acest nume, onest Și oh. cred că nu mi se potrivește deloc Nu ți se potrivește de minune Este un nume divin Este atât de melodios Îți dă fiori Da? da într-adevăr, gândorim, sunt sigur că există o mulțime de nume mult mai frumoase mm. De exemplu, John John? Nu, John e foarte puțin melodios Sau poate chiar deloc mm, Nu turbura nu dă niciun fior no. mm. Am cunoscut câțiva John și toți, fără excepție, erau mai mult decât banali yeah. oh. Compătimesc femeia căsătorită cu un John Probabil că niciodată nu-i va fi dat să guste plăcerea fascinantă a unui moment de singurătate yeah. Onest este singurul nume cu adevărat demn de încredere Gwendolyn... Trebuie să mă botez imediat. Cum? Să spun, Trebuie să ne căsătorim imediat. Să ne căsătorim, Mr. Warsing? Dar desigur, Mr. Afex, știi că te iubesc. Oh. Și mi a să cred că nu sunt tocmai indiferent. Te ador, dar nu mi-ai cerut încă mâna. Nu am vorbit nimic despre căsătorie. Subiectul nici n-a fost atins. Bine, pot să-ți cer mâna acum? Cred că ar fi momentul cel mai potrivit. Și ca să te scutesc de orice deziluzie, Mr. Warsing. Cred că e foarte cinstit să te previn cât se poate de sincer Că sunt pe deplin hotărâtă să accept Gwendolyn Da, Mr. Waring, Ce vrei să-mi spui? Ș Știi ce vreau să spun Da, dar nu spui Gwendolyn, vrei să te căsătorești cu mine? Sigur că da, iubitule o, Mult timp ți mai trebuit pentru asta Tare-mi e teamă că nu te prea pricep cum să cer mâna Scumpa mea nu am iubit pe nimeni în lumea afară de tine Da, dar adesea bărbații fac propuneri din obișnuință Așa știu că face fratele meu, Gerald Mi-o spun toate prietenele oh, Ce frumoși sunt ochii tăi albaștri, Onest Sunt albaștri de tot da. Sper că mă vei privi întotdeauna așa Mai ales când sunt și alții de față Acum ridică-te, ridică-te, Onest Mr. washing. ridică-te oh. sau din această poziție răsturnată. Nu-i deloc estetică Mamă, te rog să ne lași N-ai ce căuta aici În afară de asta, Mr. Worsink nu a terminat Ce să termine? M-am logodit cu Mr. Worsink Îți cer iertare Nu te-ai logodit cu nimeni Când te vei logodi, te voi anunța eu sau tatăl tău oh. Dacă îi va permite sănătatea Pentru o tunără fată, logodna trebuie să vină pe neașteptate Ca o surpriză Plăcută sau neplăcută După împrejurări În orice caz nu-i este îngăduit Walsing, am să hotărăască singură Deocamdată, Mr. Washington, am să-ți spun câteva întrebări Da, Leribreckman Între timp, tu, Gwendoline, mă vei așepta jos în Mamă... În trăsură, Gwendoline Da, mamă Am adresa ta din oraș Ce adresă ai la țară? Minerhaus, House, în Herfordshire mm -hmm. La revedere, dragul meu Poți să iei loc, Mr. Washington. Mulțumesc, Lady Bracknell, prefer să rămân în picioare. Sunt nevoită să-ți spun că nu figurez pe lista tinerilor candidați, deși am aceeași listă ca și scumpa mea ducesă de Bolton. De fapt, lucrăm în combinație. Totuși, sunt gata să te înscriu în cazul când răspunsurile dumitale vor corespunde așteptărilor unei mame cu adevărat iubitoare. Fumezi? Da, trebuie să recunosc că fumez Asta mă bucură Un bărbat trebuie să aibă întotdeauna o ocupație oarecare Și așa sunt prea mulți trântori în Londra Ce vârstă ai? 29 O vârstă destul de potrivită pentru unsurătoare. Am fost totdeauna de părere cu un bărbat care vrea să se însoare Trebuie să știe totul sau nimic Dumneata ce știi? Uh. Nimic, Lady Breckman. sunt încântată. Nu sunt de acord cu nimic ce contrazice ignoranța naturală. Ignoranța este ca o floare exotică, minunată. Cum o atingi, se usucă. <laughs> da. Ce venituri ai? Între 7 și opt mii de lire anual. Pământ sau acțiuni? Acțiuni, mai ales acțiuni. Satisfăcător. Ținând seama de ceea ce poate obține femeia de la un soț cât timp este în viață și de ceea ce poate moșteni de la el după ce și-a dat sufletul, pământul nu mai este nicio afacere și nicio plăcere. Asta este tot ce se poate spune despre pământ. Am o casă la țară și, firește, ceva pământ în prejur, cam o mie de hectare, dar nu reprezintă venitul meu propriu zis. De fapt, am impresia că numai braconierii trag furoase din mășia mea. <laughs> o casă la țară? Da. Cu câte dormitoare? Ah, pare... Asta se poate lămuri mai târziu. Da. Sper că e o casă și la Londra. Oh. E, e clar că nu se poate cere unei fete naive, și pure ca Gwendolyn să locuiească la țară. nu? Da. Am o casă în Belgrave, dar este închiriată cu anul unei Lady Blackson. Firește, cu un preaviz de șase luni, pot dispune de această casă oricând doresc ah, Și ce număr în Belgrave, e 149 oh, Nu-i trotuarul la modă Știam eu că e ceva la mijloc Totuși se poate schimba ușor Moda sau trotuarul? Amândouă, dacă va fi nevoie Ce politică faci? Nu prea fac nicio politică Sunt un unionist liberal Oh, ei trec drept conservator Cinează cu noi sau în orice caz ne vizitează seara. Dar să trecem la chestiunile secundare. Părinții trăiesc? Am pierdut amândoi părinții. Mr. Walsing, a pierde un părinte poate fi considerat o nenorocire, dar a pierde pe amândoi este o adevărată neglijență. Cine a fost tatăl dumitale? A fost desigur un om cu ceva avere s-a ridicat din crema negustorimii, cum zic, ziarle radicale, sau din rândurile aristocrației. Mă tem că nu prea știu. Am spus că mi-am pierdut părinții. De fapt, Lady Brecknell, adevărul este că, după toate aparențele, părinții m-au pierdut pe mine. Cum? În realitate, nu-mi cunosc părinții. Am... am fost... Ei bine, am fost găsit. Găsit? Da, Lady Bricknell. Răposatul Mr. Thomas cardio un bătrân gentleman cu o fire foarte bună și miloasă, m-a găsit și mi-a dat numele Warsing pentru că, din întâmplare, avea în buzunar un bilet de tren clasantia pentru Warsing. Warsing este un oraș în Sussex, o localitate balneară. Și unde te-a găsit acest gentleman binefăcător care avea un bilet de clasantia pentru localitatea balneară de care vorbești? <coughs> Într-o valiză. Valiză? Da, Lady Brecht, ne le ramă într-o valiză. O valiză mai mare, din piele neagră, cu, cu mânere. De fapt, o valiză ca toate valizele. Și unde a dat acest Mister James? sau să uscat eu de valiza asta ca toate valizele. La casa de bagaje din Gara Victoria. Ea a fost eliberată din greșeală în locul valizei sale. Casa de bagaje din gara Victoria? Da, linia Brighton. Linia nu are nicio importanță. Mr. Oasing, mărturisesc că mă simt într-o îngrozită de cele ce îmi spui. Să te naști sau în sfârșit să crești într-o valiză cu sau fără manere, îmi apare ca o sfidare a preceptelor moral-familiare cât despre locul acela ciudat unde a fost găsită valiza o casă de bagaj într-o gară ar putea să ascundă imprudență socială și probabil că și servit în acest scop până acum. Dar nu poate fi considerată în niciun caz o bază sigură pentru o situație specială în lumea bună. Bine, dar ce sfat mi-ați putea da? Vă rog să mă credeți că sunt gata să fac orice pentru fericirea lui Gwendolyn. Mr. Walsing... Te sfătuiesc cu toată seriozitatea să-ți procur urgent ceva rude și să te prezint cu cel puțin un părinte, de orice sex, însă înainte de sfârșitul sezonului. Bine, dar nu văd cum aș putea să scot la capăt. Pot să mă prezint oricând cu valiza, dacă doriți, este acasă, în camera mea. Oare asta nu v-ar mulțumi Lady Brack, Pe mine? Pă, ce legătură ar putea avea cu mine? Doar nu-ți închipui cumva că eu și Lord Bracknell am visat vreodată să permitem singurului nostru copil, o fată crescută cu cea mai mare grijă, să se căsătorească într-o casă de bagaje și să facă alianță cu un colet. La revedere, Mr. Ossing! La revedere! cum <gântu -i> Nu ți-a mers prea bine, tinere? Vrei poate să spui că Gwendoline te-a refuzat? Știu că are obiceiul ăsta. Întotdeauna n-a refuzat ah. lumea. Este cât se poate de urât din partea cu ei. Cu Gwendolyn stau cât se poate de bine. În ceea ce privește suntem logotiți. Dar mama ei este absolut insuportabilă. E. În viața mea nu am întâlnit o astfel de scorpie. De fapt, nu știu cum arată o scorpie, dar sunt foarte sigur că Lady Bracknell este una. În orice caz, este un monstru în carne și oase și asta nu se face. Iar pe probabil că n-ar trebui să vorbesc așa față de tine despre mătușa ta, dar... Dragul meu, îmi place să-mi aud rudele Nu Numai așa le mai pot suporta. Dar să lăsăm asta. i spus lui Gwendolyn în adevărul că la oraș ești onest. Și la țară, John Dragă prietene, nu adevărul Trebuie să spui unei fete frumoase, dulci și delicate Ciudată idee, tu despre felul de a te purta cu o femeie Singurul fel de a te purta cu o femeie Este să-i faci curte dacă e frumoasă Și să-i faci alteia dacă nu e frumoasă E absurd Dar cu fratele tău ce faci? Ce faci cu destrăbălatul de onest? Până la sfârșitul săptămânii scap de el da. Voi spune că a murit la Paris de apoplexie O mulțime de oameni mor subit de apoplexie, nu e așa? Da, dar este ereditară, dragul meu Ce? Da, da, boala asta bântuie prin familie Mai bine spui că a murit de o răceală serioasă Ești sigur că răceala nu este ereditară? Da, sigur că nu foarte bine atunci, bietul meu frate Onest a murit subit la Paris de o răceală serioasă și cu asta am scăpat de el Dar parcă spuneai că Miss Cardio se interesează cam mult de bietul tău frate honest. Nu-i va resimți lipsa. Ah, nicio grijă. Din fericire, Cecilie nu este o fată prostuță și romantică. Ai un apetit excelent, face plimbări lungi și de lecțiile ei puțin îi pasă. Mi-ar place să o cunosc pe Cecilie. Păi, dar ai o grijă să nu o cunoști niciodată. Este foarte frumoasă și are numai 18 ani. A, ei spus lui Gwendolyn că ai grijă de o fată foarte frumoasă care are numai 18 ani? Asemnea lucruri nu le spui la toată lumea. Mără hmm? îndoiară că Saisley și Gwendolyn vor fi prietene foarte bune. Uite, pun prin soare pe orice vrei, când, dată ce se vor cunoaște, își vor spune pe nume. Femeile fac asta numai după ce și-au spus multe altele. Ei, Acum, dragul meu, ar trebui să mergem să ne îmbrăcăm dacă ții să mai găsim o masă bună la continental. După masă... Ce facem? Mm, nimic oh nimic E o treabă foarte grea Eu nu, nu mă dau înapoi de la o treabă grea Mai ales când nu are un scop precis tot de deci totdeauna nu spui decât prostii Ca toată lumea Mă plictisești cu filozofia ta Mă duc să mă schimb Ne întâlnim la continental, la? da? Da Lane Da, Sir? Un pahar de liqueur, Da, Sir Probabil că nu mă voi întoarce până luni Să-mi pregătești hainele de seară, smokingul și toate costumele pentru hoină reală Da, sir Sper că mâine va fi frumos, Lane Nu e niciodată frumos, sir Oh, Lane, ești un adevărat pesimist Îmi dau toată ostemeala pentru a vă mulțumi, sir Departe de Londra, într-un colț din Herefordshire, se află conacul lui John Waring. În mediul liniștit de țară, în mijlocul naturii, ferită de vântoarea Londrei, micuța Cecily a devenit pe nesimțite o domnișoară. Aici și John Warsing este alt om. Uită plăcerile orașului pe care le gustă sub numele de Honest. Împreună cu Miss Prism, devotata guvernantă, devine educatorul lui Cecily. Cecily! Silii, nu crezi că o ocupație practică, cum este stropitul florilor, este mai degrabă sarcina lui Molten decât a ta? Mai ales într-un moment când te așteaptă plăcerii intelectuale? Gramatica germană este pe masă. Te rog, deschide-o la pagina 15. Repetă lecția de ieri. Dar nu-mi place germană. Nu este deloc o limbă care să-mi vină bine. Știu bine că după de germană arăt foarte prost. sesiile m-a surprins. Eu voi face o plimbare până la biserică unde mă întâlnesc cu preotul Cesubl. În lipsa mea vei citi lecția de economie politică. a furisit economie politică, geometria afurisită, germană afurisită, toate sunt afurisite. Mr. Honest Worthing oh. tocmai a sosit cu trăsura de la gară. și a adus și bagajele. Oh. Mr. Honest Worthing stă de în din mărul Londra. Fratele unchiului John, Iei spus că Mister Worthing este la oraș? Da, Miss. Părea foarte dezamăgit. I-am spus că dumneavoastră sunteți în grădină. E nerăbdător uh. să vă vorbească o clipă între patru ori. Poftește-l aici pe Mister Honest Orsing. Ar fi bine să vorbești cu jupânața să-i pregătească o cameră. Da, miss. Uh. Oh, N-am întâlnit încă niciodată un om cu adevărat vicios Mi-e cam teamă, mi-e frică să nu arate la fel ca oricare altul Oh, e la fel Ești micuța mea vară sisire, nu-i așa? deși la marnic. nu sunt deloc micuță Cred chiar că pentru vârsta mea sunt neobișnuit de mare dar sunt sesile, vara dumitare. După cum arată cartea de vizită, dumneavoastră ești fratele unchiului John. Vărul meu onest, viciosul meu, văr onest. De ce vorbești așa? În realitate nu sunt deloc vicios. Dacă nu ești, atunci de ce ne-ai îndus pe toți în eroare într-un mod de neiertat? Sper că nu duci o viață dublă dându-te drept un om vicios, în timp ce în realitate ești un om virtuos. Asta ar fi o ipocrizie Desigur, am fost cam nesocotit oh, dar... Mă bucur să aud asta Acum, pentru că ai atins acest subiect îmi dau seama că am fost foarte rău Prin felul meu de a fi Nu cred că ar trebui să fii chiar atât de mândru Deși sunt convinsă că trebuie să fii fost foarte plăcut Este mult mai plăcut să fiu aici cu tine În definitiv, nu prea pot să înțeleg cum se face că ești aici Unghiul John se întoarce până luni după masă Oh, e o mare decepție pentru mine. Eu trebuie să plec luni dimineață cu primul tren. Am o întâlnire de afaceri de la care țiu neapărat să lipsesc. Și ca să lipsești de la întâlnire, trebuie să fii neapărat la Londra? Da, pentru că întâlnirea este la Londra. Da? Ah, înțeleg. E foarte important să lipsești de la o întâlnire de afaceri, dacă vrei să mai păstrești ceva din farmecul vieții. Totuși că ar fi bine să aștept spune-o, vine închiul John Știu că vrea să-ți vorbească despre emigrarea ta Despre... ce a mea? Despre emigrarea ta S-a dus la Londra să-ți cumpere echipamentul Oh! Nu admită niciun caz ca John să-mi cumpere echipamentul Nu se pricepe deloc la cravate Nu cred că vei avea nevoie de cravate? Unchiul John te trimite în Australia În Australia? Da Prefer să mor Da, spuneam ieri curseară la masă că vei avea de ales între lumea asta, lumea cealaltă și Australia oh, Bine, informațiile pe care le-am despre Australia și lumea cealaltă nu sunt prea îmbucurătoare Lumea asta este destul de bună pentru mine, verișoară Sesini Dar tu, ești destul de bun pentru ea? Mă tem că nu, de asta și vreau să mă schimbi Asta ar putea fi misiunea ta, verișoară Sesini dacă nu ai nimic împotriva. Da, nu cred că am timp azi după masă. Atunci, ai avea ceva împotriva dacă azi după masă m-aș schimba singur? Oh, ești curajos ca Don Quixote, dar cred că ar trebui să încerce. Voi încerca. Mă și simt puțin mai bun. În schimb, arăți puțin mai rău. Asta pentru că mi-e foame. Oh, ce săpăcită sunt! Trebuie să mă gândesc că atunci când începe o viață cu totul nouă, ai nevoie de o hrană regulată și substanțială. Cecilie îl conduce pe Algernon în casă. În grădină, venind înspre biserică, intră Miss Pris, însoțită de preotul Cesubl. Între ei, încet, încet, s-a înfiripat o idilă. Prea singur, dragă doctore, ce sublini. Ar trebui să te căsătorești pe un mizantrop, Eita. îl pot înțelege, pe un mizoghin, niciodată. Credeți-mă, nu merită asemenea cuvinte. Principiile ca și practica vechii biserici erau categoric împotriva căsătoriei. Dumneata, nu vrei să-ți dai seama, dragă doctore, că stăruința să rămână singur un om ca de pradă tentației publice? Bărbații ar trebui să fie mai prudenți. Mă întreb dacă un om căsătorit nu este tot atât de tentat. Niciun om căsătorit nu poate să fie tentat decât de nevasta lui. Ei, am auzit că deseori lucrurile se întâmplă și minteri Aceasta depinde de calitățile spirituale ale soției. Mai cu seamă când e matură. Femeile tinere sunt verzi. Mm. Bineînțeles, vorbesc de orticultură. Metafora mea era inspirată de fructe. Dar unde fii, Cecilie? Poate că a venit după noi spre biserică. Mister Orsie! Oh, Mr. Orsie! Ce surpriză! Nu vă așteptam decât luni după amiază. M-am întors mai repede decât credeam. Doctor, ce să... Sper că ești bine. Dragă Mr. Orsing, sper că aceste haine de doliu nu vestesc vreo nenorocire. Fratele meu. Oh. Alte datorii și extravaganțe rușinoase? Tot viața aceea de plăcere. A? Mort. Onest. Fratele dumitale mort. Definitiv, părinte. Sper că lecția asta o să-i prindă bine. Mr. Orsing, primește-te, rog, sincerele mele condole. Cel puțin ai consolarea că ai fost totdeauna cel mai generos și cel mai îngăduitor dintre frați. Bietul Ones, avea într-adevăr multe păcate, dar este o lovitură grea, foarte grea. Foarte grea, adevărat. Ați stat cu el până în ultimele clipe, nu, nu? a murit în străinătate, la Paris ah. Am primit o telegramă azi noapte de la directorul hotelului în elocuia. Da, v-a comunicat și cauza decesului? O răceală ceală gravă, după cât se pare Fiecare culege ce a semănat mm, Îndurare, misprism, îndurare Nimeni dintre noi nu este desăvârșit Uite, eu însumi sunt extrem de sensibil când stau în curent în va avea loc aici? Nu, nu? se pare că și-a exprimat dorința să fie îngropat la Paris La Paris? Mi-e teamă că asta nu dovedește deloc o stare de spirit prea sănătos. Desigur că doriți să fac duminică o scurtă pomenire pentru sufletul răpunsatului Da Predica mea despre căderea manii în deșert Este bună aproape în orice ocazie, fericită sau, ca în cazul de față nefericit. Am ținut-o la strângerea recoltei, în zilele de post, în zilele de sărbătoare, la nunți și la botez. Ah, tale. Bine că mi-am amintit. Ați vorbit de botez, părinte Cesblu. Sper că știți să botezați bine. Adică, să spun botezați da. tot timpul, nu? Este vorba de un anumit copil care vă interesează în mod special, Mr. Orsine? Nu, nu este vorba de niciun copil, dragă părinte, deși da. copiii îmi sunt foarte dragi, nu Este vorba de mine, aș vrea să mă botez azi după amiază, dacă nu ai ceva mai bun de făcut Mr. Orsine, nu. sper că ați fost botezat odată Nu mi-am absolut nimic, părinte Și aveți îndoieli serioase în privința asta? În orice caz, intenționez să am îndoieli. Acest bot este supără cumva sau crezi că sunt prea bătrân? Nu, mm, deloc. Stropirea și chiar cufundarea adulților este cu totul conformă cu practicile canonice. Cufundarea? Nu trebuie să fiți îngrijorat. Stropirea este suficientă și, cred, chiar mai indicată. Timpul la noi este atât de schimbător. E, e, la ce ore? Ați dori să aibă loc ceremonia. Aș putea să mă repet până la lumea ta, pe la 5 dacă te convine. Admirabil, admirabil. E, și acum, Mr. Orsing, n-aș vrea să mai turbure această casă. Adorerii. V-aș ruga numai să nu vă lăsați și de tristețe. Ceea ce ne par grele încercări, nu sunt adesea decât haruri ascunse. Unghelu ce bine pare că te-ai întors. Dar ce-i cu hainele astea îngrozitoare? Te rog, du-te și schimbă-ne. Cecilie! Închiule John, ce s-a întâmplat? Hai, I... fi mai vesel. Arăți ca și cum ai avea dureri de dinți. Ah. Și nici nu știi ce surpriză am pentru tine. Ah. Cine crezi că este în sufragerie? Cine? Fratele dumii tale. Cine? Onest, fratele dumitane? A sosit de jumătate de oră. Prostii, nu am niciun frate. Oh, nu vorbi așa. Oricât de urât ar fi purtat în trecut cu dumneata, este totuși fratele dumitale Nu poți să atât de crud încât să-l Mă duc să-l chem Și? Ai să dai mâna cu el? Da, unghiule John? Oh, ce noutăți plăcute Fratele meu în sufragerire? Dar ce înseamnă să e, e absurde. Ah. Dumnezeu! Ah. John, frățioare Am venit din oraș ca să-ți spun că îmi pare foarte rău poate toate supărările ce ți-am făcut și că de acum înainte, vreau să duc altă viață. Unchiule John, nu vrei să dai mâna cu fratele Dumitale? Nimic nu o să mă facă să-i dau mâna. Venirea lui aici o consider o nerușinare. știi? el bine de ce. Unchiul. dacă nu dai mâna cu onest, n-am să-ți iert niciodată. N-ai să-mi o niciodată? Niciodată, niciodată, niciodată. Bine, este ultima oară când fac asta. nu așa că e plăcut să asist la o împăcare atât de călduros. Mm -hmm. Da. Misprism, cred că ar fi bine să-i lăsăm singur pe cei doi frați. Cecilie, vino cu mine. Da. Eu, Miss Priest, am mm -hmm. rezolvat problema cu el. Regii, să pleci imine de aici. Nu permit niciun fel de poveste cu Bamberi pe jos. Ce, Mary Am pus lucrurile lui Mr. Onest în camera de lângă dumneavoastră, Sir. Cred că e bine. Ce? Bagajele lui Mister Onest, Le-am despachetat și le-am pus în camera de lângă dumneavoastră Bagajele lui? Da, sir Trei geamantane, o valiză, două putii de pălări și un coș mare de paie Știi, mi-e teamă că de data asta n-am să pot sta mai mult de o săptămână Meriman, să fie imediat trăsură. Mister Onest a fost chemat pe neașteptate la Londra Da, sir Cum? Ești un mincinos ordinar N-am fost chemat deloc la Londra Ba da, ai fost chemat Adică, purtarea ta este jignitoare, iar prezentă ta în grădina mea este o adevărată absurditate. În orice caz trebuie să prind strânul de 45 și și sper că vei avea o călătorie plăcută până la Londra. Sistemul cu Bambere, cum spui tu, nu ți-a mers prea bine de data asta. Mă duc în casă să văd dacă ți-a făcut bagajele. Ba eu cred că mi-a mers chiar foarte bine. O iubesc pe Cecilie și asta înseamnă mai mult decât orice. Trebuie să o văd înainte de a pleca și să mai pun la cale o altă poveste cu Bambere. Ah, iată o M-am întors doar ca să uit florile Credeam că ești cu unchiul John S-a dus să cheme trăsura ah, Vrea să te ia la plimbare? Nu, vrea să mă trimeată la plimbare oh, Atunci trebuie să ne despărțim Mi-e teamă că da E o despărțire foarte dureroasă. E totdeauna dureros să te desparți de oamenii pe care abia i-ai cunoscut. Lipsa prietenilor vechi o pot suporta cu seninătate. Dar o despărțire chiar scurtă de cineva pe care abia l-ai cunoscut este aproape insuportabilă. Îți mulțumesc. Trăsura e la ușă, oh, Să mă aștepte, Meriman, încă 5 minute. Damis. Cecilie. Si, si. Sper că nu te super dacă îți declar sincer și deschis Că pentru mine tu ești adevărat la perfecțiunii absolute ah, Sinceritatea ta te înalță în ochii mei onest Dacă îmi dai voi, voi trece cuvintele tale în jurnalul meu? Cum? Tu ții un jurnal? Aș da orice să-l pot citi nu, Îmi dai voi? Nu, nu, nu, vezi tu Sunt simple însemnări despre gândurile și impresiile personale Ale unei fete foarte tinere. Și deci sunt destinate tiparului după ce vor fi publicate, sper că vei lua și tu un volum, nu? Dar te rog, onest, continuă Îmi place să scriu după dictare Am ajuns la perfecțiunii absolute Mai departe, sunt gata să ascult urmarea oh, Nu tuși onest Când dictezi, trebuie să vorbești cu și să nu tușești În afară de asta, nici nu știu cum să transcriu tu-se din clipa în care ți-am admirat frumusețea minunată și fără pereche, am îndrăstint să te iubesc nemăsurat, pasionat, devotat și fără speranță. Oh, nu, nu cred că ar trebui să-mi spui că mă iubești nemăsurat, pasionat, devotat și, și fără speranță. Fără speranță nu-și prea are rostul. Sei mei. Stresura va așteaptă, să Spune să vine săptămâna viitoare la aceeași oră. Oh! Munchiul John s-ar supăra foarte mult dacă știi că rămâi până săptămâna viitoare la aceeași ori. Puțin îmi pasă de John, nu mă interesează nimeni pe lume în afară de tine Te iubesc, Cecilie, o să ne căsătorim, da? Prostuțule, sigur că da, de altfel suntem logodiți de trei luni De trei luni? Da, Jai se împlinesc exact trei luni Da cum le suntem logodiți de trei luni? Să vezi din clipa în care unchiul John mi-a vorbit de un frate mai tânăr, care este rău și vicios, bineînțeles că a devenit subiectul principal al conversațiilor mele cu Miss Prism. Și un bărbat despre care se vorbește mult este totdeauna foarte atrăgător. Cred că a fost o nebunie din partea mea, dar m-am îndrăgostit de tine, onest. Iubito, mm. și în ce zi ne-am lăbărit? La 14 aprilie. Era mâhnită că nu știi nimic de existența mea și am hotărât să pun capăt acestei situații într-un fel sau într-altul. După o luptă îndelungată cu mine însă, am acceptat să fiu soția ta, aici, sub acești cireș bătrâni. A doua zi am cumpărat în numele tău acest mic inel și iată aici mica amuleta a îndrăgostiților, pe care ți-am promis că voi purta vești. Ți-am dat eu asta? Da. E foarte frumos, nu-i așa? Ah, da, ai un gust minunat onest Este singurul motiv pentru care ți-am trecut totdeauna cu vederea felul tău de viață Și asta este cutia în care păstrezi toate scrisorile tale Scrisorile mele? Da, da. Cecilia, iubita mea, nu ți-am scris niciodată Nu e nevoie să mai îmi spui știu bine că am fost nevoită să scriu eu, însă am scrisoarele tale. Ah. Scriam totdeauna de trei ori pe săptămână și uneori și mai des. Sesile, lasă-mă să le citesc. Oh, nu se poate, dar face să te crezi prea mult. Cele trei scrisori pe care mi le-ai trimis după ce am rupt Chogodna sunt atât de frumoase și, și atât de urât scrise, încât nici acum nu le-aș putea citi, fără să plâng puțin. Cum? Am rupt noi logotna vreodată? Sigur că da La 22 mai Uite, e scris și în jurnalul meu Astăzi am rupt logotna cu oh. Cred că e mai bine așa Timpul Continuă să fie frumos Dar de ce Dumnezeu ai rupt logotna? Ce ți-am făcut? Nu ți-am făcut absolut nimic, Sessinie Mă doare foarte mult Să aflu că ai rupt logotna Mai ales că timpul era frumos nu putea fi o logodnă într-adevăr serioasă, dacă n-ar fi fost ruptă cel puțin odată. Dar, dar, te-am iertat în aceeași săptămână. Ești un înger, Cecilie. Ești un băițăr romantic. Sper că părul tău e un natural, nu? Da, iubito, cu puțin ajutor din partea altora. Ce bine pare. Cecilie, Cecilie, nu-i așa că n-ai să mai rup logonă niciodată? Nu cred că pot să o mai rup acum, după ce te-am întâlnit. Cecilie... e afară de asta, nu uita că mai e vorba și de numele tău. De... Nu trebuie să râzi de mine, dragul meu, dar de mic am visat totdeauna să iubesc pe cineva care se numește Onest. Numele acesta are ceva care o inspire încredere de plin. Compătimesc orice femeie măritată, al cărei sos nu se numește Onest. Copila mea dragă, vrei să-ți că dacă că nu mai puteai iubi dacă aș avea alt nume? Ce nume? Orice nume vrei, Algernon de exemplu Nu-mi nu place deloc, Algernon da? Da Dragă, scumpa, mm. micuța mea iubită, nu pot înțelege ce ai împotriva numele de Algernon da. Nu e deloc un nume urât, mm. este chiar un nume aristocratic mm. Jumătate din băieții care apar în fața justiției pentru faliment se numesc Algernon Vorbind în în serios, Cecilie, dacă numele meu ar fi Elgi, nu mai putea iubi? Te-aș stima onest, ți-aș admira caracterul, dar mă tem că nu-ți-aș putea fi cu totul devotat. Cecilie, <coughs> sper că preotul vostru cunoaște perfect practica tuturor ritualurilor și a ceremonilor religioase. A, da? Trebuie să-l văd imediat, pentru o afacere foarte importantă. Ah. Da. Nu voi lipsi mai mult de o jumătate de oră. Oh, dat, fiindcă suntem logodiți de trei luni și te-am cunoscut pentru prima oară de astăzi. E foarte dureros să mă părăsești un timp atât de îndelungat. O jumătate de oră. Douăzeci de minute, nu-ți ajung? Mă întorc numai decât. Ah. Ce băiat plin de temperament. Îmi place foarte mult părul lui. Oh, trebuie să trec în jurnal, că m-a cerut în căsătorii. A sosit o domnișoară, Gwendolyn Fairfax, care dorește să vadă pe Mr. Worthing. Miss Fairfax spune că e vorba de ceva foarte important. Mr. Worthing nu este în bibliotecă? Mr. Worthing a plecat de puțin timp spre biserică. Roagă pe Miss Fairfax să vină aici. Mr. Worthing trebuie să se întoarcă. Și pot să și ceaia. Da, miss. Hmm? miss. Fairfax. Probabil una din băbuțele cum se cade, cu care are de-a face unchiul John la Londra pentru vreo operă de binefacere. Nu-mi plac femeile care se ocupă cu operele de binefacere. Ce îndrăzneală din partea lor să-și iau atâta libertate. Miss Grendoline oh. Fairfax. Oh, dăm voie să mă prezint. Numele meu este Cecilie Cartiu. Cardio? Da. Oh, ce nume delicios! Ceva îmi spune că vom fi prietene foarte bune. Oh, nici nu pot să-ți spun ce mult îmi place. Primele mele impresii despre oameni nu sunt niciodată greșite. Sunt îngântată că-ți plac atât de mult. Mai ales că ne cunoaștem de un timp relativ scurt. Ia loc, te rog. Da. Îmi dai voie să-ți spun, Cecily, așa? Cu plăcere! Și dumneata, n-o să-l spui decât Gwendoline, da? Dacă vrei. <laughs> Poate că acum este momentul favorabil ca să-ți spun cine sunt. Da. Tatăl meu este Lordul Brecknell. Lordul Brecknell. Probabil că nu ai auzit niciodată de el, da. nu? Da, cred că nu. Din fericire, în afară de cercul familiei, tăticul este cu totul necunoscut. li? Mama, ale cărei vederi despre educație sunt deosebit de severe. M-a obligat să fiu foarte mioapă. Face parte din sistemul ei. Nu mi-ai deci în nume de rău dacă te privesc prin lor nion. Deloc, gândale. Îmi place foarte mult să fiu privit. Bănuiesc nu că ești aici doar pentru o scurtă vizită, nu, nu? Locuiesc aici. Așa? Da. Aha. Oh. Desigur că stai împreună cu mama sau cu o altă rudă mai în vârstă. Nu, nu am mamă și nici alte rude. Adevărat? Da, iubitul meu tutor ajutat de misprism, are sarcina gradea mă crește. Tutorele tău? Da, sunt sub tutela lui Mr. Oh! Ah curios, niciodată nu mi-a spus că te are sub tutelă? Ce om discret! Devine din ce în ce mai interesant. De ce? În orice caz, te rog să mă crezi că această noutate nu mă bucură nespus de mult. Uh -huh. Ești foarte dragă, Cecilie, mi a plăcut din prima clipă, dar. Uh -huh. Trebuie să-ți mărturisesc că acum, când știu că ești în grija lui Mr. Warsing, nu pot stăpâni dorința ca tu să fi fost în sfârșit. Puțin târzi mai bătrână decât par să fii Și nici chiar atât de drăguță De fapt, dacă îmi dai voie să fiu sinceră Te rog, cred că de câte ori ai ceva neplăcut de spus E bine să fii cât mai sinceră. E bine, Sessily, ca să fiu sinceră Aș fi vrut să ai 42 de ani împliniți 40? Și să fii mai urâtă decât este de obicei o femeie la această vârstă mai Onest are o fire foarte cinstită Totuși, honest. chiar oamenii cu ținută morală cea mai nobilă Cat foarte ușor în ispita farmecelor fizice te mă Gândelin? ai spus onest? Da oh, Dar nu Mr. Onestuersing este tutorele meu Ci fratele lui, fratele lui mai mare Frate? honest da. nu mi-a spus niciodată că are un frate Din păcate nu sunt în termen bun de multă vreme Ah, asta explică totul Spune, Cecilie Da? Ești sigură că Mr. Onest Worthing nu este tutorul tău? Sunt foarte sigură mm -hmm. De altfel, în curent va intra el sub tutela mea? Cum? Ha? Scumpa mea, Gwentolin, nu are niciun rost mă ascund de tine dar Gazeta noastră va anunța oricum în cronica de săptămâna viitoare: Mr. Honest Worthing și cu mine ne căsătorim. Oh, Scumpa mea, Cecily, cred că e o mică greșeală? Mr. Honest Worthing este logodit cu mine? Logodit. Ziarul Morning Post oh. va anunța logodna noastră până sâmbătă cel mai târziu. Mi-e teamă că ești victima unei neînțelegeri. Uite, e scris în jurnalul meu. Honest mi-a cerut mâna exact acum 10 minute. Astăzi, 7 iulie, la ora 4:23. Onest? M-a cerut în căsătorie? Oh, foarte ciudat! Mie mi-a cerut mâna ieri după amiază la orele 5.30. Dacă vrei să controlezi, iată jurnalul meu. Nu călătoresc niciodată fără el. În tren trebuie să ai totdeauna ceva senzațional de citit. Astăzi, 6 iulie, orele 5.30, onest m-a cerut în căsătorie? Îmi pare foarte rău, dragă Cecilie, dacă este o decepție pentru tine, dar... Mi-e teamă că eu am întâietatea, tatea M-ar întrista peste măsură, dragă Gwendoline Dacă îți va provoca vreo suferință fizică sau sufletească Este limpede De când s a cerut mâna, onest s-a Dacă bietul băiat s-a lăsat prins în cursă cu vreo promisiune nebunească Cred că e de datoria mea să-l salvezi imediat Și asta cu toată energia Dar ce ar fi dat peste bietul meu onest? N-am să o reproșez niciodată După ce ne vom căsătorui Miss Vrei să spui că sunt o pacoste? Oh, ești îndrăznață? În asemenea, ocazii să spui ceea ce gândești este mai mult decât o datorie morală, devine o plăcere. Yes, perfect. Vrei să spui că l-am prins pe onest în cursul unei promisiuni? Cum îndrăznești? Acum nu este momentul să porți masca înșelătoriei a bunelor maniere Îmi place să spun lucrurilor pe nume Eu una sunt încântată n am spus niciodată lucrurilor pe nume Este clar că trăim în sfere sociale cu totul diferite o, Sunt cunoscută pentru firea mea blândă și pentru amabilitatea mea fără margini Dar te previu, Miss Cardiu se pare că mergi prea departe. Sunt gata să merg oricât de departe. Ca să salvezi pe bietul meu onest, nevinovat și credincios, de uneltiri la altea. Din clipa în care te-am văzut, mi-a inspirat neîncredere. Am simțit că ești falsă și perfidă. În această privință nu mă înșel niciodată. Prima mea impresie despre oameni este totdeauna cea exactă. Miss Fairfax? Mi se pare că răpesc prea mult din timpul dumitale prețios. Fără-întoială că mai ai și alte vizite asemănătoare de făcut prin oh. împrejurimi oh. oh, onest! Dragul meu, onest! nici ridică! Un moment, un moment, nu-mi dai voie să te întreb Ai promis să te căsătorești cu această persoană? Cu micuța și Stirește <sus> că nu hum. Cum de trece prin căpușorul tău, drăguț, ideea asta? Îți mulțumesc! Acum îți dau voie să mă săruți Știam eu că trebuie să fie o neînțelegere Miss Perfect Domnul care te strânge acum în brațe, este iubitul meu tutor, Mr. John Wersing. Cum? Este unchiul John. John? Oh. Fii vă Dragostea mea. Un moment onest. Îmi dai voie să întreb? Ai promis să te căsătorești cu această persoană? Cu care persoană? Hei. Dumnezeule, Gwendoline. Da, cu Dumnezeule, Gwendoline. Vreau să spun cu Gwendoline. Oh, firește că nu. Oh. Cum ne trece prin căpșorul tău drăguț ideea asta? Îți mulțumesc. Acum? Îți dau voie să mă oh, Știam eu că trebuie să fie o neînțelegere, Cardiu. Domnul care te îmbrățișează acum este vărul meu Mr. Algernon Moncri. Algernon Monk, da oh, Te numești Algernon? N-aș putea să neg oh, E adevărat că numele tău este John? Dacă aș vrea, aș putea să neg Aș putea să neg orice aș vrea, dar... Fără îndoială, numele meu este John, oh. de ani de zile este John Suntem amândouă victimele unei decepții mari. Mm, Biata mea, Cecily Sărmana mea, Goethe Îmi vei spune pe nume, da. nu-i așa? Aș vrea să pun lui meu o singură întrebare ah, Minunată da. idee, minunată, Mr. Warsing. Aș vrea să-ți spun o singură întrebare unde este fratele tău onest? Amândouă urmează să ne căsătorim cu fratele tău onest. Așa că pentru noi este acum oarecum important să știm unde se află onest în momentul de față. Gwendolyn, da. Cecily, este foarte dureros pentru mine să fiu nevoit să spun adevărul. E pentru prima oară în viață când sunt pus într-o situație atât de dureroasă și sunt cu totul lipsit de experiență pentru așa ceva. Totuși, am să fiu sincer. Nu am niciun frate onest oh, Nu am niciun frate Nu am avut niciodată un frate Și nici pe viitor nu am de gând să am un frate Niciun frate? Niciunul. Nu ai avut niciodată niciun fel de frate? Niciodată, de niciun fel ah, Cecilie, am e teamă că e foarte limpede Nu suntem logodite cu nimeni Da, e foarte neplăcut pentru o fată Să se găsească pe neașteptate într-o asemenea situație nu e așa? Hai, în casă, Cecily! Nu vor îndrăzni să vină după noi! Nu! Bărbații sunt îngrozitori de lăsați. Da. Situația asta îngrozitoare o numești o combinație bamberi, nu așa? Da, și este o minunată. Cea mai minunată combinație bămbere pe care am trăit-o vreodată În orice caz n-ai niciun drept să te folosești de a pe aici E absurd, ai dreptul să te folosești de ea oriunde-ți place O știe orice bămbere, ești serios Bămbere serios, Dumnezeu Da, dacă vrei să ai vreo plăcere în viață, trebuie să iei ceva în serios Întâmplător, eu iau în serios sistemul bămbere Dar n-am nici cea mai mică idee de ce ei tu în serios îmi imaginez că totul ești elbil de vulgar E bine, singura satisfacție pe care o am în toată afacerea asta nenorocită Este că sistemul tău, s-a evaporat cu totul de data asta mm. mm. Nu o să te mai poți repezi la țară chiar atât de des, cum aveai obiceiul, dragă Elge Și asta nu e rău Fratele tău, onest, și-a cam pierdut din strălucire, nu-i așa, John? N-ai să mai poți să ștergi la Londra chiar atât de des, cum aveai prostul obicei Și nici asta nu e rău Cât despre purtarea ta, fără miscardiu Trebuie să spun că este de neiertat să-mi o fată atât de dulce, de naivă și de nevinovată ca ea. Ca hmm. să nu mai vorbim de faptul că e sub tutela mea. Dar nu vă ce scuză ai putea avea că ai înșelat o fată atât de strălucitoare, de inteligentă și plină de experiență ca Miss Fairfax Ca să nu mai vorbim de faptul că este vara mea. Nu doream să mă căsătoresc cu Gandalf. Asta e totul, O iubesc. Eu nu doream decât să mă căsătoresc cu Cecily. O ador. Fi sigur că nu ai nicio șansă să te căsătorești cu Miss Dragul Dragul meu, cred că nu ai nicio șansă să te căsătorești cu Miss Fairfax. Deci, Asta nu e treaba ta. Dacă ar fi treaba mea, n-aș vorbi despre. Însă e urât să vorbești despre treburile tale personale Doar agenții de bursă fac asta Și numai când iau masa în nume. Deci, te rog foarte mult să pleci Nu poți să plec fără să iau mai întâi masa E absurd Nu plec niciodată la drum fără să iau masa Nimeni nu face asta În afară de vegetarian și de alții de soiul ăsta De altfel mai am stabilit cu preotul Cesarben ca la 6 fără un sfert să mă boteze și să dea numele de onest. Dragul meu, cu cât renunț mai de la astfel de prostii, cu atât mai bine. Eu am stabilit azi de dimineață cu preotul Cesarben să mă boteze la ora 5. Cum? și Și bineînțeles că voi primi numele onest, așa dorește Gwendoline. Nu putem fi botezați amândoi onest. E absurd. Cred că e cam riscant să te aventurez acum. Ar putea să-ți facă foarte rău Sper că n-ai uitat că una din rudele tale foarte apropiate Era câtpre ce să-și pierdă viața săptămâna asta la Paris Din cauza unei răceli serioase Pii, Dar tu singur spuneai că o răcelă serioasă nu e ereditară nu? De, de obicei nu era, știu Dar pot să spun că acum este Știința face progrese uimitoare E prostit, totdeauna vorbești prostit Că nu au venit imediat după noi, cum ar fi făcut oricine, mă face să cred că le-a mai rămas un pic de rușine. Uite ce agitați sunt. Asta aseamănă apăcâință. Nu ne prea dau atenție. Ce-ar fi să tușești? să Nu-mi vine. Se uită la noi. Acea brăznicie. Se apropie. E foarte îndrăzneț din partea lor. Să păstrăm o tăcere demnă. Neapărat. Este tot ce putem face. Mi se pare că tăcerea noastră demnă are un efect neplăcut. Cât se poate de neplăcut. Cu niciun preț să nu vorbim noi întâi. Desigur că nu. Mr. Wolf, uh. am să te întreb ceva foarte important. De răspunsul dumneavoastră depind foarte multe. Gwendolyn, ai un bun simț extraordinar. Mr. Moncrief, fii bun și răspundem la următoarea întrebare. De ce te-ai dat drept fratele tutorului meu? Ca să am posibilitatea să te cunosc. Pare să fie explicații satisfăcătoare, nu-i așa? Da, draga mea, dacă pot să-l crezi. Nu-l cred, dar asta nu schimbă cu nimic frumusețea încântătoare a răspunsului său. Adevărat. În chestiuni de mare importanță, ceea ce interesează în primul rând este stilul, nu sinceritatea. Mr. Worthing, cum poți explica pretextul dumitale că ai un frate? Ai vrut să ai posibilitatea să vii la oraș și să mă vezi cât mai des? Te mai îndoiești, Fairfax. Hux? Oh, în privința asta am cele mai mari îndoieli. Dar am de gând să le spulber. Acum nu-i momentul să fii sceptic. Explicațiile lor par foarte satisfăcătoare, mai ales cea a al lui Mr. Worsing. Parcă poartă pecetea adevărului. Ah, sunt mai mult decât mulțumită cu răspunsul lui Mr. Hux, mai vocea lui și îți inspiră o încredere în moarta. Crezi că trebuie să iertăm? Da, vreau să spun nu A, adevărat, am uitat Sunt în joc principii pe care nu le poți trăda. care din noi le spune? Ce-ar fi să vorbim amândouă în același timp? Ui, de minunată, da. aproape todeauna vorbesc în același timp cu alții Fii atentă la semnul meu Bine? Unu, doi, trei Numele voastre de botei sunt o barieră de netrecut asta e tot Numele noastre de botez, asta e tot, dar, dar noi ne botezăm, botezăm azi după masă. Oh, ești gata să faci acest lucru îngrozitor pentru mine? Sunt gata, Gwendolyn. Ești gata să treci în această încercare groasnică de dragul meu? Sunt gata să oh, Ce absurd este să vorbești despre egalitatea dintre sexe. Când e vorba de un sacrificiu personal, bărbații ne sunt infinit superiori. Suntem. Au momente când dau dovadă de un curaj Care pe noi femeile ne depășește Dragul meu Draga mea Dra <coughs> Lady Prattler <coughs> <Brandner>. Gândolin! <coughs> oh, oh. <coughs> <coughs> ce înseamnă asta? Oh, e nimic altceva decât că m am cu Mr. Worsing, mamă Gwendoline, vino aici Stai jos, stai jos imediat Orice ezitare este un semn de decadență intelectuală la cei tineri Și de slăbiciune fizică la cei bătrâni să, Cumpărat cu ajutorul unei mici monede a credincioasei servitoare a mele, am aflat de fuga neașteptată a lui Gwendolyn și am urmărit-o imediat cu un tren de marfă. Din fericire bietul ei, tata, își face iluzii că Gwendoline este la universitate și că asiste la o neobișnuită lungă conferință despre influența unui venit permanent asupra gândirii. Nu am de gând să-l fac să afle adevărul. De altfel, nu l-am lăsat niciodată să afle adevărul, în nicio privință. Cred că ar fi o greșeală. Dar, sigur, pentru dumneata sper că este limpede, că orice legătură dintre dumneata și fica mea trebuie să înceteze din clipa asta. În această privință, ca de altfel în toate privințele, sunt categorică. Sunt Guendo Gwendoline, Lady Bracknell? Nu? nu ești niciun logodnic, sir. Și acum să trecem la Elgenon. Elgenon! Da, mătuși Augusta. Îmi dai voie să te întreb dacă aceasta este casa în care locuiește Mr. Bambery, prietenul dubitai bolnav. Uh, nu, Bambery nu locuiește aici. Hmm. Bambery este acum în altă parte. Hmm. Uh, da, de fapt, Bambery e mort. mort. Mort? Când a murit Mr. Bambery? Probabil că moartea lui a fost fulgeratoare. Oh. L-am ucis pe Bemberi azi după masă. Oh. Vreau să spun că bietul Bemberi a murit azi după masă. Din ce cauza a murit? Ah, a, a sărit în aer. A sărit în aer? În aer. A fost victima unor violențe revoluționare? Uh. Nu știam că Mr. Bambury s se interesat de legislația socială. În cazul acesta și-a primit din plin pedeapsa pentru ideile lui bolnăvicioase. Dragă mă, și augustat, vreau să spun că s -a... S-a descoperit ce a fost cu el Doctorii au descoperit că, că Bamberi nu mai putea trăi a? Da, da, asta vreau să spun Așa că bamberii, s-a isprăvit cu Bamberi. Să e... vede că avea o mare încredere în sfatul medicilor săi În orice caz, îmi pare bine că s-a hotărât în cele din urmă Pentru o anumită linie de acțiune Și a urmat sfatul medical cel mai indicat Eh, și acum, pentru că în sfârșit am scăpat de acest Mr. Banbury, îmi dai voie să te întreb, Mr. Washing, cine este tânăra persoană pe care nepotul meu, Algernon, o ține de mână într-un mod cu totul deplasat? Această tânără lady este Miss Cecily, pupila mea. Mă căsătoresc cu Cecily, mătușa Augusta. Pardon? Da. Mr. Moncrief și cu mine ne-am hotărât să ne căsătorim, Lady Breckner. Nu știu dacă aerul de aici, de prin este un stimulant deosebit, dar am impresia că numărul logonelor care au loc depășește cu mult cifrele indicate de statistici pentru orientarea noastră. Cred că ar fi indicat să fac unele cercetări preliminare. Mr. Walsing, are Miss Cecilie Caddu vreo legătură cu una din gările principale din Londra? Hm. Doresc o simplă informație. Până ieri, nu știam că există familie sau persoane care își au originea într-o gară. Miss mm, este nepoată reposată lui Thomas Cardiului, din bel greu, scar numărul 149 din Londra, din parcul Gell West, numărul 57 Dorkin, în din strada Sporei, numărul în Five Shire. Sună destul de mulțumitor. Trei adrese inspiră întotdeauna încredere, chiar și la negustori. Ce dovadă pot avea că sunt adevărate? Am păstrat cu grijă anuarele oficiale din acea vreme și țin oricând la dispoziție, Lady Bracknell. Știu că s-au strecurat erori ciudate în aceste publicații. Avocații familiei Cardius sunt domnii Magby, Magby și Magby. Magby, Magby și Magby? o firmă cu renume de primul rang în avocatură. Am aflat că unul dintre Magby este văzut din când în când la serate oficiale. În privința asta sunt mulțumită. Foarte drăguț din partea noastră, Lady Brecknell. Am de asemenea împăstare și sper că o să vă bucure Certificatele lui de naștere, de botez, de tuse magărească, de recensământ, de vaccinare, de confirmare și de pojară Atât varianta germană cât și cea engleză ah, După cum văd, o viață plină de incidente Deși prea agitată pentru o fată tânără Eu una nu sunt de fel de acord cu experiențele premature Gwendolin! Da, da. se apropie timpul de plecare oh. Nu avem nicio clipă de pierdut, Miss Washing doar o chestiune de formă. De-aș deci mai întreba dacă miscadiu are oarecare avere. A, cam 130.000 de de lire în rente de stat, atâta tot. La revedere, Lady Breckner, mi-a făcut plăcere Un moment, Mr. Walsing. 130 de mii de lire și încă în rente de stat? Miscadiu îmi pare o fată foarte atrăgătoare acum când o privesc mai bine. Puține fete în zilele noastre au calități cu adevărat serioase. Calități din cele care se păstrează și care cu timpul își sporesc valoarea. Din păcate, trăim într-o epocă a parențelor. Vino la mine, draga mea! vrei să te întorci, copila mea dulce? Doresc să te văd în profil. Da, da, tocmai cum așteptam. Profilul tău are posibilități mondene, bine conturate. Puțin mai sus bărbia, draga mea. Stilul depinde în mare măsură de felul în care ci bărbia. Bărbia trebuie ținută foarte sus, mai ales astăzi. Elgenon. Da, mădușa, Augusta. Profilul lui Scadiu are posibilități mondene, bine conturate. Cecilia este cea mai dulce, scumpă și frumoasă fată din lume. ...că despre posibilitățile mondene nu dau niciun ban pe ele. Elgernon, să nu vorbești niciodată fără respect despre lumea mondenă. Numai cei cărora nu le-ai îngăduit să o frecuenteze vorbească așa. Copila mea dragă, da. știi de sigur că Elgernon nu poate conta decât pe datorile lui. Dar eu nu sunt de acord cu căsătoriile din interes. Când m-am măritat eu cu Lord Brackner, nu aveam niciun fel de avere. Totuși, nici prin gând nu mi-ar fi trecut să considerasă o piedică în calea mea. E bine, cred că trebuie să vă dau consimțământul. Îți mulțumesc, Mătușa Augusta. Să Poți să mă săruți. Îți mulțumesc, Lady Breckler. Și pe viitor pot să-mi spui Mătușa Augusta. Mulțumesc, Mătușa Augusta. Cred că ar fi bine că nunta să aibă loc cât mai curând. Mulțumesc, mătuș Augusta! Mulțumesc, mătușa Augusta! Ca să fiu sinceră, nu-mi plac logodele lungi. Ele dau perechilor prilejul să-și descopere reciproc caracterul înainte de căsătorie. Ceea ce găsesc că nu este recomandabil. Ierdați-mă că vă întrerup, Lady Rackner, dar nici nu poate fi vorba de această căsătorie. Eu sunt tutorul lui Miscardiu și până de vine majoră nu se poate căsători fără consimțământul meu. Ori eu refuz categoric să-mi dau consimțământul. Cum? Mm, dai voie să te întreb pentru care motiv? Elgenon este un tânăr candidat foarte indicat. Hmm. Aș putea spune chiar o partidă strălucită. Nu este nimic, dar pare tot ce vrei. Ce se poate cere mai mult? Lady Brachner mă doare foarte mult că trebuie să vorbesc sincer despre nepotul dumneavoastră, dar realitatea realitate este că nu-mi plac deloc calitățile lui morale. El consider un mincinos. Mincinos? Nepotul meu mincinos, ha, cu putință? este membru al Universității Oxford. Nu mai încape nicio îndoiară. Azi, după masă, pe când eram plecat pentru puțin timp la Londra în legătură cu o importantă chestiune sentimentală, mm. el s-a introdus în mod fraudulos în casa mea, prețezând că ar fi fratele meu. Sub un nume fictiv a băut, tocmai mai informat valetul, o sticlă întreagă de vin din 1889, pe care o păstram în mod special pentru mine. Continuând cu escrocheria lui nerușinată, a reușit în cursul după miezii să-mi înstrăineze sentimentele singurei mele protejate. A rămas apoi la ceai și mi-a devorat până și ultimul pateu. Gea. Și ceea ce face purtarea lui și mai condamnabile, este că știa perfect de mine de la început că nu am niciun frate, că nu am avut niciodată un frate și că nu am de gând să am un frate de niciun fel. I-am spus- chiar eu limpede, ieri după masă. Cântorind bine lucrurile, am hotărât să trec cu vederea purtarea nepotului meu față de dumneata. Este foarte generos din partea dumneavoastră Lady Bracknell, dar hotărârea mea rămâne totuși neschimbată. Refuz să-mi dau constimțământului, George. Vino la mine, copila mea adorabilă. Ce vârstă ai, drăguță? De fapt, am numai 18 ani. Dar când merg la bal spun totdeauna cam am două zi. Ai tot dreptul să faci o mică modificare O femeie nu trebuie niciodată să dezvăluie vârsta ei exactă Ar părea prea calculată 18 ani și la baluri 20 E bine nu mai e mult până să devii majoră Și să te eliberezi de restricțiile tutelii Da Prin urmare, cred că consimțământul tutorelui tău nu are, în definitiv, prea mare importanță. Iertați-mă, vă rog, Lady Britten, că vă întrerup din nou, dar ca să fiu cinstit, trebuie să vă spun că, potrivit testamentului bunicului ei, Miscardiu nu devine majoră decât la 35 de ani. Asta nu mi se pare un argument serios. 35 de ani mi se pare o vârstă foarte atrăgătoare. Societatea londoneză este plină de femei de origine cea mai nobilă care din propria lor inițiativă au rămas ani de rândul la vârsta de 35 de ani. <laughs> nu văd de ce scumpa noastră, Cecilie, nu ar fi la 35 de ani mai drăguță decât este acum. De altfel, până atunci dobânzele rentelor de stat se vor acumula considerabil. Elgi, ai putea să mă aștepți până împlinesc 35 de ani? Întirește că da, Cecilie, știi foarte bine. Nu? Da, am simțit-o instinctiv. Dar eu nu aș putea aștepta atâta timp de ce să pe cineva chiar cinci minute. Totdeauna îmi dispune. Eu una nu sunt punctuală, știu. În schimb, îmi place punctualitatea la alții. Și așteptarea chiar pentru o căsătorie nici nu intră în discuț. Atunci ce-ai de făcut, Cecilie? Nu știu, Mr. Moncrief. Dragul meu, Mr. Wassink, dați da fiind că sesele declară că nu poate aștepta 35 de ani și trebuie să spun că această declarație trădează, după părerea mea, o fire cam nerăbdătoare, te-aș ruga să revii asupra hotărârii dumneavoastră. Dar, scumpa mea, Lady Breckner, toată chestiunea este în mâinile dumneavoastră. În clipa în care veți consimți la căsătoria mea cu Gwendoline, voi fi foarte fericit să permit nepotului dumneavoastră să se căsătorească cu pupila mea. Ah. Ah. Trebuie să-ți dai bine seama că propunerea dumneavoastră este inacceptabilă. În cazul acesta să ne resemnăm fiecare la un trist celibat. John... Lui Gwendoline Pe... îi rezerv altă soartă. Elgenon nu are decât să-și hotărăască singur soarta. Vino, dragă mea, Gwendoline. Până mm -hmm. acum am pierdut cinci, poate chiar șase trenuri. Dacă mai pierdem unul, ne putem expune bârfelilor de pe peron. ce se Totul este gata pentru botez. Botezul, să? Nu este cam prematus? Acești doi gentlemeni și-au exprimat dorința să fie botezați imediat. La vârsta lor? Dar este o idee ridicolă și nelegiuită. Elgenon, îți interzic să te botezi. Nici nu vreau să aud de asemenea orgii. Lordu Bracknell ar fi poate de nemulțumit dacă ar afla în ce fel îți pierzi timpul și banii. Prin urmare, astăzi, după amiază, nu va avea loc niciun botez, după cât înțeleg. Așa cum stau lucrurile, nu cred că ne-ar mai folosi la ceva, doctor Cesar. Sentimentele dumneavoastră mă mâhnesc, mister Oarsic. Totuși, întrucât dispoziția dumneavoastră ar putea să se schimbe foarte ușor, mă înapoiez imediat la biserică. Cu atât mai mult cu cât Dascul mi-a spus că Miss Prism așteaptă acolo de o oră și jumătate. Miss Prism? Lady Blacknell, Miss Prism este de trei ani valoroasa guvernantă și însoțitoare a lui Miss Cardio. În ciuda celor ce îmi spuneți, trebuie să o văd imediat. Trimiteți după o pe ea. Tocmai vine iatul. părinte, că ești la biserică. Da. Te-am așteptat o oră și jumătate. Dumnezeule! le Bracknell! Prism! Prism! Vino aici! Prism! Unde este copilul? Prism! Acum 28 de ani ai părăsit locuința lor de Bracknell din strada Grosvenor, numărul 104, având în grijă adunitale un cărucior în care se găsea un copilaj de sex masculin. Nu te-ai mai întors niciodată. După câteva săptămâni, cu ajutorul poliției, căruciorul a fost găsit la miezul nopții, părăsit într-un colț îndepărtat din cartierul Bezoata. Conțineam manuscrisul unui roman în trei volume de un sentimentalism mai mult decât revoltător. Dar copilul nu mai era acolo. Prism, unde este copilul? Recunosc spre rușinea mea că nu știu. Aș da orice să știu. Lucrurile s-au petrecut așa. În dimineața zilei de care vorbiți, zi care a rămas pe veci întipărită în memoria mea, mă pregăteam ca de obicei să scot la plimbare copilașul în Aveam cu mine și o valiză, cam veche, dar voluminoasă, în care aveam de gând să pun manuscrisul unui roman pe care îl scrisesem în puținele mele ore libere. Într-un moment de neatenție... Pe care nu mi-l voi ierta niciodată, am așezat manuscrisul în cărucior și copilul în valiză. Dar unde-i lăsat valiza? Nu mă întrebați, Mr. Orsing. Miss Orsie. Miss Prisc? Miss este o chestiune foarte importantă pentru mine. Trebuie să aflu neapărat unde-i lăsat valiza în care se găsea copilul. Am lăsat-o la casa de bagaje a uneia din gările principale ale Londrei. Oh. Care gară? Gara Victoria, no. Linia Brighton. Oh. Trebuie să mă duc un moment în camera mea. Gwendolyn, așteaptă mai aici. Dacă nu întârzi prea multe, voi aștepta toată viața. Ce credeți că înseamnă asta, Lady Brackley? Nici nu vreau să mă gândesc, doctor Cheswell. Este inutil să-ți mai spun că în familiile nobile nu te aștepți la întâmplări atât de ciudate. Sunt considerate ne la locul lor. George cel pare foarte agitat. Tutorile dumneavoastră are o firie foarte emotivă. Zgomotul acesta este extrem de neplăcut. Parcă ar avea loc un schimb de argumente. Nu-mi plac argumentele de niciun fel. Sunt totdeauna vulgară și din când în când convingătoare. Stați că acum a încetat. A dori să ajungă la o concluzie oarecare. Nesiguranța asta este îngrozitoare. Sper că se va prelungi. Asta este valiza nesprismă. Privește-o cu atenție înainte de a vorbi. De răspunsul dumitare de depinde fericirea mai multor vieți. Cred că este a mea. Da, da. Uite lovitura pe care a primit-o când s-a răsturnat omnibuzul în strada Găor. Uite pata pe căptușală făcută de explozia unei băuturi calmante. O întâmplare care s-a petrecut la Lenington. Și aici, pe broască, sunt inițialele mele. Uitasem că din extravaganță am pus să mi le fixez aici. Nu mai există nicio îndoială. Valiza este a mea, sunt încântată că o regăsesc așa, pe neașteptate. I-am dus lipsa atât de mult în toți anii aceștia. Îți regăsești mai mult decât valiza. Eu sunt bebelușul din valiză. Dumneavoastră? Da, da. mamă. Mr. Orsing, sunt necăsătorită. Necăsătorită? Trebuie să recunosc că asta e o grea. Dar, în definitiv, cine are dreptul să arunce cu piatra în cineva care a suferit? Pocăința oare nu poate șterge amintirea unui pas greșit? De ce ar fi o lege pentru bărbați și alta pentru femei? Mamă, te iert. Mr. este o eroare. Iată, această lady vă poate spune cine sunteți în realitate. Lady Brecknell, nu-mi place să par curios, dar vrei să fii așa de bună să mă informezi cine sunt? Mă tem că noutățile pe care ce le pot da nu-ți vor fi tocmai plăcute. Ești fiul bietii mele suror, Lady Moncrath. Oh! Și prin o mare, fratele mai mare al lui Elgen. Oh, fratele mai mare al lui Elgen. Da. Atunci tot am un frate. Știam eu am frate. Cecily, că am un frate. Cecilie, oh, cum de te-ai putut îndăi vreodată că am un frate? Doctor Chesterton, nefericitul meu frate. E, mm -hmm. John. Miss Nefericitul meu frate. Gwendolyn, nefericitul meu frate. Elgi pungașule. Sper că pe viitor să fii mai respectuos față de mine. Niciodată în viața ta nu te-ai purtat cu mine cum trebuie să se parte un frate. Ei, da, până azi nu recunosc. Azi mi-am dat însă toată ostenearele și nu eram obișnuit. Dragul meu, dar dragul meu, care este numele tău Ei, acum când ești altcineva? Dumnezeule, cum de am uitat asta? Presupun că hotărârea ta în privința numele meu a rămas neschimbată, Guenca. Oh, nu mă schimb niciodată. Nu-mi schimb decât sentimentele. Oh, ce caracter nobil ai, Guenca! Ar fi mai bine să lămurim acum chestiunea asta. și Augusta, în moment, când mi-a m-a uitat în valiză, eram botezat. Părinții tăi, iubitori și darnici, te-au copleșit cu orice lux care putea fi cumpărat cu bani, inclusiv botezul. Atunci am fost botezat, e clar. Acum spunem, te rog, ce nume mi s-a dat? spune sunt pregătit pentru orice. Fiind primul născut, firește că la boteză ai primit numele tatălui tău. Pite, dar care era numele de botez al tatălui meu? Nu-mi pot aminti în clipa asta care era numele de botez al generalului. Dar fără îndoială că avea unul. Bine, Era cam excente generalul, recunosc, dar numai în ultimii lui ani asta datorită climatului din India, da. căsătorii, indigestii și altor lucruri de felul acesta. Elgi, tu da. nu-ți amintești care era numele de botez al tatălui nostru? Dragă-mea, nu stăteam de vorbă cu el. A murit înainte de a un eu un an. Mătușa Augusta, poate că numele lui e trecut în anuarele militare din acea vreme. Generalul era un om pașnic când nu era în mijlocul familiei, dar sunt sigură Că numele lui trebuie să figureze în orice anuar militar. Am aici anuarile militare din ultimii 40 ani. trebuie să studieți serios aceste documente prețioase. Ia să vedem. Litera M, General, Mellum, Maxon, Magley, ce nume îngrozitoare, Magby, Megaby, Mobs, Moncrief, Locotenent, 1840, Capitan, Locotenent, colonel, colonel. General, 1869, numele de botez, Onest John da, da, da. Vezi, Gwendolyn. nu ți-am spus eu totdeauna că numele meu este Onest? Ei bine, tot onest este în cine din urmă. Vreau să spun că, în realitate, este onest. Da, da, mi am acum că generalul se numea Onest. Știam că am un motiv să nu-mi plac acest nume. Onest, iubitul meu Onest, am simțit din prima clipă că nu pot avea alt nume. Gwendolyn, este îngrozitor să descoperi pe neașteptate Că toată viața n-ai spus decât adevăr. Hai să mă ierti, <laughs> sigur? pentru că știu că te vei schimba neapărat. Iubita mea... <laughs> <laughs> Cecilie, în sfârșit... Gwendolin, în sfârșit... Oh, Dragul meu nepot, mi se pare că gesturile tale sunt cam necugetate. Din potrivă, mătușa Augusta. Acum îmi dau seama pentru prima oară în viață ce înseamnă să fii onest. Ați ascultat? Ce înseamnă să fii onest? Adaptare radiofonică după comedia lui Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea. Lady Bracknell, Lily Popović, John Worthing, Radu Belligan, artist al poporului, Algernon Moncrief, Ion Lucian, artist emerit, Gwendolyn Fairfax, Carmen Stănescu, artistă emerită, Cecily Cardiu, Anca Verești, Preotul Cesubul, Jules Cazaban, artist al poporului. Miss Prism, Marieta Rares, artistă emerită. Merriman, George Iliescu. Lane, Sorin Balaban. Crainic, Coca Andronescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Paul Stratilat, Artist emerit.